68. Az angyalföldi lakásban, ahol Pintér tanár úr egyik tanítványának szüleit látogatta meg, meleg és áparodott volt a levegő. Amikor kilépett tőlük, a káposzta és hagymaszagú hűvös lépcsőház szinte üdítően hatott rá. Amint lefelé haladt a lépcsőn, azon tűnődött, hogy némely gyerek milyen áldatlan állapotban lakik, nevelkedik. Szívesen gondolt rá, hogy a rossz benyomást keltő látogatás után éppen egy másfajta családot készül felkeresni. A Lapály utcában az öreg szabó szinte örömmel fogadta. – Á, pintér tanár úr, milyen meglepetés! Fáradjon beljebb, csak tessék! – Köszönöm, erre vitt az utam, gondoltam, nem kerülöm el magukat. – Még csak az lett volna a szép. Sajnálja majd a mama, hogy nem találta itthon. De nincs baj, egészséges, ugye? Ha arról van szó, hogy a gyerekeihez menjen, fut, mint a tizennyolc éves. És icuka? Ő itthon van. Icu hívta lányát Szabó. Megyek, kiáltott icu a másik szobából. Szabú helyjel kínálta pintért, a tanár leült. Icu is átjött egy pillanat alatt rendbehozott frizurával, s az otthoni papucsa helyett cipővel a lábán. – Ugye, azt hitte örökre megszabadul tőlem? – tréfált vele pintér. – Miért mond ilyet úr? Hogy érzi magát az én volt diákom, mint komoly dolgozó Eleinte bizony rosszul éreztem magam, lassanként azonban megszerettem a munkámat, a munkatársaimat. A végén még letesz arról, hogy egyetemre menjen. Na, azért, arról nem. Tanulgatok most is szorgalmasan, természetesen elsősorban a biológiát, mondta Icu, finoman célozva pintérszaktárgyára. Kedves, hogy nem lett hűtlen hozzá. Na és a tanár úr, vannak-e olyan haszontalan diákjai, mint amilyen az én lányom is volt? Kérdezte Szabó. A mostaniaknak könnyebb lesz. Megvalósítjuk a tanügyi reformot. Különben icuról nem nyilatkozhatom a jelenlétében, Mert félek, hogy elbízza magát. Hát, ha így áll a helyzet, mondta Szabó derűsen. Ezen könnyen segíthetünk. Szaladj le, kislányom, a sarki talponállóba. Hozzá nekünk egy kis jófajta fehéret. Ne fárasszuk udvarias udvarjaskodott pintér. Ez nem fáradtság, mondta icu. Már itt se vagyok. Icu gyorsan felöltözött, és hamarosan hallották, amint becsapta maga mögött az ajtót. Néhány pillanatnyi csend következett. Pintér idegesen fészkelődött. Szabó észrevette, hogy vendége, mintha támaszkodót keresne. Aztán újra ellazította a karját. Aha, hiányzik neki a katedrán álló asztal, gondolta a házigazda, aztán iskolai éveinek pedagógusai jutottak eszébe. Volt egy szvikkeres tanítója, az egyetlen, aki nem verte őket nádpálcájával. Rás szívesen emlékezett. Ő támaszkodott mindig két tenyerével az asztalra, mielőtt valami fontosabbat akart közölni velük. Tulajdonképpen jó, hogy magunk maradtunk, kezdett beszélni végre Pintér. Szabó bácsival kívántam találkozni. Csak nincs valami baj a lányommal. Vele nincs baj, mondta Pintér. Halászferiről hoztam hírt. Róla szeretnék beszélni. Ugye nem haragszik, ha azt mondom, én nem akarok róla beszélni. Se beszélni, se hallani. Egy szót sem. Kérem, én... Ne haragudjék, tanár úr, vágott mérgesen Pintér szavába Szabó. Már annyi nyavajgást hallottam végig a családomban a fiatalember miatt, hogy elég volt. De én valami nagyon fontosat szeretnék mondani róla. Beszélgethetünk mi másról is, igaz? Nem muszáj a szabó családban folyton csak a szerelemről beszélni. Beszélhetünk éppen. Elég téma van. Mit szól például a nemzetközi helyzethez? Pintér tanárt érdekelte ugyan a nemzetközi helyzet, de jövetelének célja egészen más volt. Most egy csepp kedvet sem érzett a politizáláshoz. Kezével újra azt a megszokott kereső mozdulatot tette a katedra felé. Hát kérem, dadogta, ami azt illeti a nemzetközi helyzet, az elég kedvező. Így is lehet mondani, de én inkább úgy mondanám, jobb, mint volt, de nem elég jó. Igaz, hogy Hruscsov nem hagyta eltakargatni a disznóságokat, és mind jobban kinyílik az emberek szeme. Igen, jó politikus és fáradhatatlan ember, mondta ismét szórakozottan Pintér. Persze, azért nincs nehéz dolga. Nincs? lepődött meg a tanár. Aki komolyan gondolja, amit mond, annak mégiscsak könnyebb, mint annak, aki hazudozik, Azért mégsem lehet könnyű dolog több millió embert képviselni, próbált még némileg vitatkozni Pintér. De nem ám, hagyta rá az öreg, mert én például arra vállalkoztam, hogy halászferi sorsát igazítom el, aztán itt vanni még sincs könnyű dolgom. Mondtam már. Pintér nem engedte, hogy Szabó belefolytsa a szót. Ferit rendes jóra való fiatalembernek ismertem meg. Na, akkor több szerencséje volt vele, mint nekünk, mondta ingerülten Szabó. Egy pillanatnyi csend után mosolyogva folytatta. Tudja-e, tanár úr, hogy éppen a napokban emlegettük a feleségemmel? De hisz azt hallottam, hogy nem akar szóba állni halászferivel. Ki beszél halászferiről? Magát emlegettük, tanár úr. Ó, ez kedves? állapította meg a tanár kedvetlenül. Megdicsértük ugyanis a lányunkat, mert egy idős asszonynak segített a villamoson a föl és leszállásnál, s a csomagját is ő vitte fel. Jutka elmesélte a feleségemnek, hogy a kalauz icu anyját dicsérte, de a mama elhárította a dícséretet, s azt mondta, nem mondom, kipofoztam én is néhányszor, de a főérdem Pintér tanár úré. Ezen mindketten nevettek. A tanár nevetésén azért érződött, hogy nem szívből jön. Mindig figyelmes gyerek volt icu. Szorgalmas, rendes. Mondta és gyorsan visszatért arra, amiről most szívesebben beszélt. Épp azért szerettem volna, ha ebből a két jóra való emberből egy pár lesz. Én nagyra becsülöm a tanár urat, de mondtam már, hogy talán kölcsönösen meg kellene hallgatnunk egymást ebben az ügyben. Ismétlem. Halázt illetően igen fontos híreket hozok. Hát, csendesedett le egy kicsit Szabó bácsi. Ha annyira akarja, meghallgatom. Csak mert olyan rendes, becsületes fiú volt, mentegetőzött a tanár. Rajtam is milyen készségesen segített. Az életemet köszönhetem neki. Emlékszik? Hogy nem lékeznék, rántotta meg a vállát Szabó. Milyen bátran és becsületesen mellém állt. Az igaz. És most ő maga? Csak nem esett baja, árulta el önkéntelenül Szabó, hogy nem közömbös számára halász feri. Még nem, de azon az úton van, hogy könnyen eshet, iszik, mulatozik. Csodálom, hogy ilyen férjet szán kislányunknak. Nem természete ez Ferinek. Sőt, bocsásson meg, de úgy érzem, hogy ezért maguk is felelősek. Mi? Már megengedjen, a tanár úr! A maguk lányának udvarolt. Attól nem ment volna tönkre, inkább az volt a baj, hogy nem csak icunak udvarolt. Saját magával is ilyen szigorú volt legénykorában, Szabó bácsi. Nem, egyáltalán nem voltam szigorú. Ferit is meg tudom érteni. Nem gyerek már, de felültette icut. Hazudozott neki. Talán jobban teszi, ha mindent elmondi cukánok. Gondolja, hogy kellemes azt hallani egy lánynak. Ma nem érek rá veled találkozni, mert mással randevúzok. Ebben igaza lehet, csak hát ha folyton hazudozni kell annak, akit szeretünk, az azért mégsem rendes dolog. Hát, nem rendes, ebben igaza van. Én már öreg ember vagyok, maga fiatalabb, művelt, pedagógus. A szakmája miatt is jobban kell, hogy értsen az effélékhez. Igen, igen, csak hogy ezek nagyon bonyolult kérdések ám. Azelőtt évezredeken át a legszigorúbb erkölcsi elveket vallották az emberek. És a legtöbben úgy erkölcstelenkedtek, ahogy tudtak. Pontosan, helyeselt buzgón a tanár. Nekünk másként kellene csinálnunk. Jobban, de hogyan? Sok mindenre tudom a feleletet, de nem mindenre. Egy-két dologban azért bizonyos lehet az ember, mondta határozottan szabú. Például abban, hogy ne egy nő boldogtalansága árán akarjunk a másiknál boldogulni. Ez annyit jelent, hogy fájdalmat okozni általában nem szabad, csak hogy az efféle általános elvek még nem konkrét erkölcsitételek. Ha pedig annak fogadnám el... Mindjárt a maga mellének szegezhetném, Szabó bácsi. Hogyan? Úgy, hogy arra kérem, ne okozzon fájdalmat a fiatal embernek. Csak ugyanennyire a szívére vette? Féltem őt. És mit akar tőlem? Találkozzanak. Beszéljem vele. Hol? Budán van egy kis bisztró, a Mártírok útján. Szombat délutánonként odajár. Mi az a bisztró? A féle átalakított italbolt. Biztró, a mindenit. Hát hogy lehet így nevezni egy kocsmát? Megérkezése után negyed órával Bandiék konyhájában Szabó néni már befejezte a mosogatást. Nem volt sok szennyesedény. Úgy látta, Irén már elkezdte a mosogatást, de aztán valami miatt abbahagyta. Talán akkor kezdődhetett Irén és Bandi közt a veszekedés, aminek okáról szabónénak mindeddig nem sikerült semmit sem megtudnia. Az edények elrakása után feltörölte a konyhakövét, aztán állt néhány pillanatig, nézte a ragyogó fehér konyhabútort, a poharakat, az újonnan vásárolt színes fűszertartókat és a szivacszerű mosogatóruhákat. Piros és zöld, Praktikus kis anyagok, amelyekből a vízcsap alatt könnyen ki lehetett mosni a beletapadt zsíros ételmaradékot, minden új volt itt, könnyen tisztítható, ragyogó. Mindenük megvan bandiéknak, mégis marják egymást, gondolta. Mikor visszament hozzájuk a szobába, Irén még mindig sírdogált. Miért veszekedtetek? kérdezte. Bandi vállat vont. Miért veszekednénk? Nem veszek szem én, csak megmagyarázom Irénnek, hogy az én becsületembe nem fog belegázolni. Hallotta, mama! nézett Irén szenvedő arccal az anyósára. Ennye bandi, fiam, észnél légy! Kigázol a te becsületedbe? Kigázolna? ismételte meg Szabóné kérdését gúnyosan Irén, és mindjárt felelt is rá. Senki! Ez az őrült, üldözési mániában szenved. Neki nem a családja a fontos, csak a becsület? Mondjátok meg végre, miről van szó? Kérdezte most már erélyesen Szabóné. Azt akarja, válaszolt Bandi, hogy az Olgi szerezzek soron kívül anyagot. Ilyesmire használjam az állásomat. Protekció Olgi néninek. Menjen az Olgi a pokolba. Mondd meg neki, hogy én üzentem. És mondjam meg, akinek jót tesz, te meg mindenkivel szemben játszod a jó fiút, csak éppen a jótevőnket akarod halára sérteni. Neked az egyenes út sosem jó? Légy nyugodt, nem fognak vizsgálatot indítani ellened, mert segítesz Olgi néninek. Miféle vizsgálatról beszélsz? Csak mérgében mondja a szegénykém, mentette irént Szabóné. Na gyere, kislányom! Mutasd meg, hová szoktad rakni a poharakat a konyában. – Csak maradjatok nyugodtan! – intette le az anyját Bondi. – Majd én megyek el. Ezzel kiment a szobából, és néhány pillanat múlva hallották, amint dühösen bevágta maga után az előszoba ajtót. – Hová rohant ez a bolond? – nézett a fiatalasszony ijedten az anyósára. – De szabúnénak már máson járt az esze. Ez az Olgi nénéd is megéri a pénzét, jól kifundálta, állapította meg. Ez a bandi most mindenre képes, mondta rosszat Irén. Szakasztott az apja, az is csak egyet hajtogatott egész életében. Becsület, egyenes út, de mit tehetünk velük, ha egyszer ilyen a természetük? Nyikorgó villamosok Dübörgő autóbuszok között száguldott a taxi Bandival. Az egyik mellékutcában egy kapun bekanyarodni akaró teherautó, elzárta előttük az utat. Bandi mérgében együtt szitta a taxissal az ügyetlenkedő sofőrt. Bandi jól ismerte önmagát. Tartott tőle, hogy haragjának nagy része elpárolog, mire céljához ér. Ezért sietett annyira. Türelmetlenül topogott az ajtó előtt, akkor is, amikor becsengetett a lakásba, és nem nyitottak azonnal ajtót. Újra megnyomta a csengő gombját, és végre megjelent Olginéni. néni. – Á, maga az Bandika! – fogadta szívélyes mosolyjal a férfit. – Ezt a kellemes meglepetést? Bondi alig tudta elmormolni a köszönést, Olginéni már is félig áttölelve tessékelte befelé. Nem is reméltem, hogy maga jön személyesen, nyomta le Bandit az egyik fotelba. Ezt a gyors intézkedést lelkendezett. Ezért csire Val, várjon, még egy párnát is a hátához. Ezt azért illet Bandinak megköszönni. Ilyen kedves vendég, áradozott tovább Olgi. Bár hozzá kell tennem ritka vendég. Szabad Olgi nénit így elhanyagolni? fenyegette meg az ujjával, tréfássan a fiatal embert. Tetszik tudni, kezdte Bandi, de aztán eszébe jutott, hogy nem mentegetőzni jött ide, ezért gyorsan elhallgatott. Hogy ne tudnám, legyinte Tolgi néni. Nyakig ül a munkában, ez a tempo, ami itt van, mindannyiunkat magával ragad. Látom most is a fáradtságot az arcán, de ezen rögtön segítünk. Egy jó kis dupla, ne tessék fáradni. Végül még kezet csókolok neki, és elmegyek innen úgy, hogy egy szót se szólok arról, amiért idejöttem, gondolta Bondi mérgesen. Kosarat adna Olginéni híres feketéjének? persze már elfelejtette. Tulajdonképpen sietek is, Irén kezdett mondókájának elszántam Bondi. De Olginéni most sem engedte tovább mondania, amit akart. Na hát! Ezt csak megvárja, mondta enyhe korholással, s neki látott a kávéfőzésnek. Gyorsan kész lesz, nyugtatta meg a férfit és fecseget tovább. Tudja, Bandi, ez az ircsi, ez egy cukor. A maga felesége nem mindennapi asszony. Talán az a legtalálóbb kifejezés rá, hogy elbűvölő. Nekem annyira közel áll a szívemhez, ahogy csak egy rokon állhat. Mit rokon? Testvér. Az életemet adnám érte. Ez azért túlzás? Jelentette kihatározottan Bandi, mert ez az áradozás már kezdte kihozni a sodrából. Ha én egyszer valakit megszeretek, akkor azért tűzöm vizen, maga még nem ismer engem. Ez kedves, de... Na és maga Bandikám, magáról aztán ne is beszéljünk. Maga egy nagy koponya, állapította meg Olgi néni, és korához nem illő kacérsággal nézett bandi szeme közé. De most végképp elszámította magát. Minden esetre köszönöm, hogy ilyen jó véleménnyel van rólam. Attól félek, hogy ez hamarosan megváltozik. Ez? Soha? Kiáltott fel az asszony magabiztosan, miközben egy csészét nyújtott bandi felé. Abban az ügyben ugyanis, amiről Irénnel beszéltek, nem tehetek semmit. Hogy hogy nem tehet? kérdezte döbbenten Olga, és keze a csészével megállt a levegőben. Ércsi bizonyára rosszul tájékoztatta magát, igyekezett visszatérni újra a könnyed fölényes hanghoz. Nem, elmondott mindent, nyugtatta meg Bandi. Nézze, mondta hízelgő hangon az asszony. Itt tulajdonképp nem rólam, hanem a mi kis közösségünkről van szó. Ennek a közösségnek a maga felesége és az édesanyja is tagja, ezért is jutott eszembe, hogy magához forduljak. Bizonyos dolgokat megteszek a családomért. Például dolgozom értük. Olyasmire azonban, ami nem egyenes dolog, nem vagyok hajlandó. A jövőben ne is kérjen ilyet a feleségemtől, mert ez csalás. Az ott felejtett kávéfőző vadul sisteregni kezdett. Olginéni pedig kiabálni. Ezt kikérem magamnak? Hogy merész el mivel vádolni? Ki magának, amit akar, Olginéni? Figyelmeztette Bandi az asszonyt, s felugrott a fotelből. De soha többet nem erjen ilyet kérni a feleségemtől. Olga megrettent az erélyes hangtól, szólni sem mert, amint a fiatalember elhagyta a szobát. Bandi hazafelé autóbuszra szállt. A kirakatok talán mert a magas ülőhelyről távolabb kerültek tőle, Olcsó és tarka áruikkal már nem hatottak rá olyan bántón, mint idefelé jövet, és mint a villamosok kerekei is halkabban nyikorogtak volna. Szabó néni napokon átta fia és a veszekedése miatt gyötrődött. Abban talált csak némi vígaszt, hogy Icu bejelentette, egyik este Tiborral hangversenyre megy. Látod? Ezt szeretem, ha ilyen helyekre jársz, mondta a lányának. Na meg ez a Tibor rendes, megbízható fiú. Szívesen veszem, ha vele jársz. Ne félj, ez nem futkos egyszer egyik, másszor másik lány után. Hogyan mi közöm nekem ahhoz, hogy futkos vagy nem futkos? kérdezte Icu ingerülten. Na jól van, jól, mentegetőzött Szabóné. Én csak úgy mondom. Szabó néni azonban nagyon rosszul játszotta a Tibor iránti közönyt. Másnap, amikor a fiú gyakorlás után átjött hozzájuk, teljesen megfeledkezett erről a szerepről. Tibornak arra a kérdésére, hogy nem zavarja-e, megragadta a karját, és valósággal bevonszolta a lakásba. – Már hogyan zavarna? Jöjjön csak bejjebb, ide a konyába! – Ugyan, anyukám! szégyenkezett icu. Te folyton a konyhában fogadod a vendégeket. Ja, fiam, a magunk fajtának a konyha a fogadó szobája. Nagyon jó itt, miért ne? udvariaskodott félszegen a fiatalember. Na látod, diadalmaskodott Szabóni. Tibor is jól érzi itt magát, foglaljon helyet. Csak vigyázzon, bele ne üljön valamelyik lábosba. Miért? Nézet, sértődötten Szabó néni a lányára. Mikor szoktam én a hokedlire lábos tenni? Ide üljön Tibor erre a himzett terítőre, és mondja el, hogy vannak. Kicsit fázósan. Béla bácsi egyre halogatja a fűtést, félti a füsttől a frissen mázolt falakat, pedig génberedett ujjal nem könnyű játszani. Maga csak nem unja el azt az zongorázást. Állapította meg Szabóné, aki büszke volt arra, hogy fiatal barátjuk művésznek készül, de néha azért szívesebben hallott volna a szomszédból egy-egy magyar nótát a klasszikus művek helyett. – Tibornak az a munkája, hogy zongorázzék, – mondta gyorsan Nicu, attól félve, hogy anyja még kitalálja fejteni véleményét a komoly zenéről. – Kedves, hogy megvédelmez, – mondta szerény mosolyal Tibor. – Ő? – nézett a lányára büszkén szabóni. Mindenkit megvédelmez. Jutka azt mesélte róla, hogy a múltkor a villamoson erről jut eszembe. Nem is mondtad, icukám. Jutka nem kapott ki, amiért későn ment haza? – Nem, nem mondott semmit. – Hamar hazaért, busszal mentünk – közölte Tibor. – Helyes, kedves lánya, Jutka, nem? – kérdezte icukissé szórakozottan, de őszinte jó szándékkal. Tibor most ki tudja, miért hirtelen zavarba jött. Igen, kedves, dadogta. Tulajdonképpen én nem is tudom, nem is értem, hogy... Valahogyan úgy alakult a helyzet, hogy nem vonhattam magam ki a hazakísérés alól. Nyögte ki végül menteget űzve. Nagyon jól tette Tibor. Mondta Misicunak, nyugtatta meg Szabóné. Miért ne kísérhette volna haza? kérdezte Icu csodálkozva, s kissé dühösen. Icu? állította le a lányát szabúni. Rakj féket a nyelvedre, ne vegye a szívére, Tibor. Tegyél tányért az asztalra, Icu. Hívom apádat vacsorázni. Szabúni magukra hagyta őket. A két fiatal közt nehezen indult meg a beszélgetés. Igazán csodálkozom magán, Tibor, mondta most már megnyugodva Icu. Egészen zavarba hozott anyu előtt ezzel a mentegetőzéssel. Valahogyan az volt az érzésem, rosszul esett magának, hogy jutkával elmentem. – Mi közöm nekem ahhoz, hogy maga kit kísérget Tibor? Fortyant föl újra Icu. Meg Megvan nekem a gondom, bajom. Eszemben sincs, hogy más dolgába üssem az orrom. – No de, Icuka? Csak nem sértődött meg. Igazán a legjobb szándékkal? Az lehet, hogy a szándék jó volt, de a kivitel már nem valami jó sikerült. Mit gondol most anyu rólam? Nyilván azt, hogy én hol az egyik, hol a másik fiú nyakába csimpaszkodom. De icuka, én komolyan mondom, hogy jutkát csak. Tessék, nem elég, hogy anyu előtt elkezdte ezt az ostobaságot. Most még folytatni akarja. Pedig én arra kértem magát, mikor jobban megismertem, hogy a kapcsolatunk ne legyen több őszinte barátságnál. Hiszen a barátság megvan közöttünk. Akkor viselkedjék úgy, mint jó barát, és ne hozzon kellemetlen helyzetbe, jelentette ki Icu sértődötten. Icuka, én nem így gondoltam. Nagyon sajnálom. Tibor kétségbe esett, zavart mentegetűzésének, az vetett véget, hogy Szabó jött be a konyhába. Hát ti? miért a konyhában kucorogtok? Menjetek be a szobába. Nagyon érdekes műsor van a rádióban. Engem anyát kizavart vacsorázni. Tibor már úgyis indulóban volt hazafelé, mondta icu. Hiszen még meg sem beszéltük a holnapi koncertet, ámélkodott Tibor. Dehogy nem. Mondtam, hogy nem megyek, most pedig siessen, Segítsen fát hozni Péteri úrnak a pincéből, hogy meg az ujjai. Én? csodálkozott Tibor. Maga mondta, vagy nem? Meg akar hazudtolni? csattant fel a lány hangja. Én? Dehogy, kezét csókolom, a viszontlátásra. Tibor kitámolygott a konyhából. Szabó csak akkor tudta viszonozni a köszönését, amikor ő már nem is hallotta. Leült az asztal mellé. Réma ez a gombóc, állapította meg, és jó ízűen evett. Icu nem felelt. A konyha szekrénynek támaszkodva állt, és némán nézett maga elé. Hanem ennek a szegény fiúnak jól kitetted a szűrét. Nem is értem, hiszen úgy volt, hogy elmész vele koncertre. – Nén, vele, úgyan. vonta meg a vállát Icu. – Értelek! – morogta maga elé szabó, és evett tovább. A gombóc minden esetre elsőrendű. Miután Icu erre a megjegyzése sem reagált, Szabó bácsi más érdekesebbnek vélt témára tért át. Te Icu? fordult a lányához. hallottál te már olyant, hogy bisztrónak nevezzenek el egy kocsmát? A kocsma, amelyet bisztrónak neveztek el, egy kis mellékutcában volt, közel a Dunaparthoz. Nemrég alakították át egy ithaboltból. Újra festették a kopott falakat, kicserélték a söntéspultot, a székeket, az asztalokat. Csak a vendégek maradtak ugyanazok, mint addig, és az asztalokon is ugyanannyi sörösüveg sorakozott, mint régebben. Legfeljebb mindenki egy kicsit idegenebbül érezte magát. – Szép, szép! – állapította meg a helyiségbe körülnézve, a nemrég érkezett anti. Persze, azelőtt barátságosabb volt. Ne erről beszélj most! Voltál náluk? Mint egy őrült várta megész héten, hogy mi van Icuval. Hogy is mondjam csak, nem sokat intéztem vele. Nem találtad otthon? Icu éppen otthon volt, de... Nem tudtál vele beszélni? Nem nagyon. Persze, ott volt a család. Az ott. Miért nem hívtad el Icút, hogy beszélhess vele? Mert vendége volt. Értem. Szóval már talált magának mást. Azt hiszem. Hát ez az az egetverő szerelem? Ki az? Ismerem? Valami fiatalember a szomszédból. A zongorista. Tudtam. Tudtam, hogy addig veri azt az átkozott zongorát, míg be nem zongorázza magát icu szívébe. De ne adja az Isten, hogy a kezem közé kerüljön, mert kirázom azt a művész lelket belőle. Nem folytathatta tovább, mert Anti felkiáltott. János bátyám, hogy került maga ide? Szabó úgy tett, mintha nagyon meglepődött volna. Anti, te vagy az? Halász, Feri. Én meg Újpestre akartam menni, de rossz villamosra szálltam. Hát nem ide jutottam? A mi asztalunkhoz mondta Anti, gyanakvon vigyorogva. Pontosan, milyen véletlen? Ravaszkodott Szabó. Foglaljon helyet, tett oda egy széket Szabónak Feri. Köszönöm, biztróban még úgyse kóstoltam sört, hogy milyen ízű, mert én sört ajánlok. Természetesen, buzgolkodott Halász Feri. Pincér, három kinizsit. És ha már ilyen véletlenül összetalálkoztunk, tért rögtön a tárgyra Szabó, mindjárt el is kezdhetünk beszélgetni, mert, mintha azt hallottam volna pedagógus körökből, hogy beszélni akarsz velem. Halász Feri nem kertelt. Meg akartam tudni, hogy vannak, meg aztán abban reménykedtem, hát ha rendbe jöhet még a kapcsolat, icu és közöttem. Nem olyan könnyű dolog ez, fiam, sóhajtott szabú. Mint ahogy te azt gondolod. Persze, Mondta izgatottan Feri. Ha már, ha már megjelent az új udvarló, ha egy harmadik is beékelődik, miért a harmadik? Talán a negyedik. Hogyan? A negyedik. A harmadik nem udvarló volt, hanem olyas valaki, akinek udvaroltak. Úgy bizony. Szoknyát hordott az, nem nadrágot. Na és vele mi van? Elveszett feleségül? Ugyan, tiltakozott a fiatal ember. Már régen nem is találkozik vele, sietett a segítségére Anti. Pedig én úgy tudom, mondta Szabó, van elintézetlen ügy köztetek, nagyon is fontos ügy. Van, ismertebe komoran halászferi. Bizony van, tájékoztatta Szabót Anti. Szakadatlan üzenget is mi adta neki a lány, hogy ez mennyit panaszkodik nekem, az borzasztó. Ne bántsa, Jani bátyám! Inkább segítsen rajta. – Kibántja, fortyant fölszabó. – Maga kereste magának a bajt, én segítenék is rajta, tette hozzá gonterhelten. De hogyan? Nekem nem volt hasonló esetem, de a mai fiatalság más. Az egyiket szeretem, a másikkal kicsit elszórakozom, a harmadik meg esetleg ugyanakkor a mennyasszonyom. – Tudom, hogy hibáztam – sóhajtotta letörtem feri. De hát mi csináljak? Minden úgy összezavarodott körülöttem. Értem én, de hogy mit kell tenni, azt nem tudom. Lehet, hogy még eszembe jut valami. Csak előbb beszélni akartam. Szabó hirtelen elhallgatott. Ilyen vigyázatlanságot. Majdnem kikottyantotta, hogy nem véletlenül került ide. Gyorsan felállt és búcsúzkodott. Neki még rengeteg dolga van, magyarázta sokkal fontosabb a -e keféle szerelmi perpatvarok elsimításánál. Sietve elhagyta a bistróvá alakított vendéglőt, ahol talán több sörös üveg állt addigra az asztalon, mint amikor még kocsmának hívták. Anti meglepetten bámult a kurtán furcsán távozó Szabó után. Halászferinek azonban kisebb gondja is nagyobb volt annál, mint hogy azon több Szabó hogyan került ide és hogyan ment el? – Gondolod, hogy talál valami megoldást? – kérdezte Antitól. – Megoldást? Mire? – Hát az én problémámra, Ritával meg Icuval. – Nem tudom. Előfordulhat, hogy talál. Végül is nem mindennapi öreg ember.